الفكار يا إنسان لو أطلقته إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شنور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdafetin wa kulla bila'a ti umdalala, thumma amma svjetova vladaru sunnjega dana. Njemu i od njega pomoć i opro za naše tražimo. Njemu se od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah Subhanahu Wa Ta'ala napravi put uputi, Nikoga u zabudu ne može odvesti, ako ga on s pravdom u zabudu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sam Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed s.a.v. njegov rop i poslani koji je i mi poslakao milo svim svjetovima. Neka je s.a.v. na njega, njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji mu dobro slijede do njega dana. A potom, cijeljena braćo, jezik kojeg Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kao ni'mer insanu, kao veliku blagodar čovjeku, je pričao i govorio i ranije, a i sada. Učenjaci su još i ranija i dan danas upozoravali na opasnost jezika, na posrtaje jezika, mnogo su šarijatski tekstovi koji govore o upozorenju na opasnosti koje prozrokuje jezik. Međutim, ono što je problem jeste što tada u to vrijeme, u prijašnje vrijeme, šer se ogranišavao uglavnom samo na jezik. A problem u kojem se mi danas nalazimo jeste što su i prsti i ruke postale u propisu jezika danas sebe ovim ovim novih savremenih sredstava komunikacije interneta i prsti rade ono što je nekad ranio, nekada ranije radio jezik pa tako vidimo danas da što više dosta često sebevom reko ovi stvari moderni savremenih stvari tehnologije nadalj tehnologije prsti rade mnogo mnogo više možda u određenim situacijama negodi to radi radi jezik to zbog toga što jezik dopire do osobe do, koja, do koje, te može, koje te može čuti. Dok s druge strane prsti dopiru do kraja sebebom ove tehnologije, do najudalenije kuće i mjesta na istoku ili na, ili na zapadu. Ljudi su ranije, sada salih rahimomullahu ta'ala, bili svjesni opasnosti jezika. Bili su svjesni riječi poslanika sallallahu a wa sallamem, Wa hal yakub wa hal ala wujuhihim fi an-nar illa hasa'id alsinatihim Adaris ljudi isto drugo bacati sramoglavice u jehenemsku vatru osim ono što su bognjeli njihovih jezika Bili su isto tako svjesni riječi poslanika sallallahu alayhi wa sallam innal 'abda yatakallamu bil kalimati yazilu biha fi nari nari ab'ad ma bayna al-mashriqi wal maghribi Doista će čovjek izgovoriti kakvu riječ sebeom koje će posrnuti pasti u vatru, kako se spominje u drugim rivajima, više dublje nego je razdalina između istoka i nekme, između istoka i zapada. Ovaj riječi Poslanika salahu alaiku i seme draga brzo se odnose i dan danas na nas i u situaciji u kojima čovjek kontaktira i piše svojim prstima. Sogledimo da neko pomisli kako se ovo odnosi samo na jezik. Ne, danas se ove riječi odnose i na prste jer reko smo dosta često u ovom našem vremenu prsti rade ulogu koju je ranije radilo, je ranije radio radio jezik. Vidimo danas u ovom našem vremenu kako su kuće zamrle. Nekada kuće iz kojih se čuo žamor djece i razgovor u kućana pretvorile u grobove. Vidiš klanove familije kako svaki sa svojim dakle kompjuterom, laptopom ili svojim dakle telefonom svako se osamio u svoju sobu, zauza u neki ćošak sobe i vidiš ga kako se on nalazi u svom svijetu, ne reagira na ono što se dešava oko njega. Pa ga dozivaš, ali on ne čuje, nešto ga pitaš, ali on ne odgovara jer je posvjećen svom svijetu u kojem se, u kojem se nalazi. Mjesta okupljanja Ljudi, nekada su dana zamijenili mjenjene raznoradne raznoradne dakle inter, interneti i koje su se također pretvorile u grobove. Pa uđeš u takva mjesta, pa kao da si ušao dakle u kao da si ušao u grobnicu. Svako vrijeme ima neku svoju karakteristiku, neku specifiku specifi koja je dakle obležila to vrijeme. Nema sumnje da naše vrijeme, ono što karakteriše naše vrijeme, do ga čini specifičnim, jesu mnogobrojne fitne. Jesu mnogobrojne, mnogobrojne fitne. A opet, od svih tih fitne, jedna od najvećih jeste fitna interneta u širem smislu, a fitna, fitna dakle Facebooka u užem, u užem smislu. Fitna interneta u globalnom u širem smislu, a fitna dakle Facebooka u, šire, u širem smislu. Pa tako, dakle, do danas ne nađeš familiju, a da, članovi te familije, svi njih, dakle, vezina njih, nisu, dakle, članovi na ovoj društvenoj mreži, učestvuju, kako, dakle, veliki, tako i mali, pa i mala djeca, dakle, osnovci, tek su počeli u, u osnovnu školu, pohađe osnovnu školu, a vidiš da on ima već svoj, Profil, ima svoj profil na Facebooku. Ovo je fitna koja je okarakterizala naše vrijeme, draga vrsa, u, u kojem živimo. Nije musibet, nije dakle problem u korištenju interneta ili hajt da kažemo u korištenju Facebooka. Ali je problem načina koji se on koristi. Problem je u načinu, u metodi kojom se odnosimo prema ovim dakle sredstvama i sredstvima informisanja. Jer svako dakle sredstvo, ako se upotrebi ono što je hajt, ono je haij, a ono što se upotrebi u šer, ono je šer. Ali je problem neko u načinu na koji se koriste ova sredstva informisanja, pretjerivanja, pretjerivanje u korišenju, Promešanje sahata i sahata, zatim ono što proprati odakle harana, neistranih stvari, baltila i tako i tako I ovo je ono što je uglavnom prisutno i što preovladava kod onih koji koriste ovu društvenu koji koriste ovu društvenu društvenu mrežu. Ovo je najveći najveći mosebit i najveći i najveći problem. Da u ovome, draga braćo, nema štete osim velikog gubljenja vremena, bilo bi dovoljno razumnom čovjeku da se udali od ove fitne i da od ovih svestava uzme onoliko koliko mu je potrebno. Kada ne bi postojalo druge fitne, kada ne bi postojalo drugi sebeba drugih, dakle a, šteta, osim što čovjek gubi vrijeme, dovoljno bi bilo da se čovjek udali i da koristi onoliko koliko mu je nužno, koliko je, koliko je potrebno. Ali, nažalost, ove stvari su nas udalili, udalile od Allahu veđelleva ala knjige. Udalile od sunneta poslanika s.a.v., udalile od menheđa s.a. Allah se smilovao vremenu kada bi izašla takva knjiga, pa bi je čitali svi. Pa ne bi je bilo dovoljno, došla bi jedna knjiga ili dvije, pa bi je zatim nakon toga u džamatu dijelili, širili, pa je pročita jedan, pa je traži drugi, pa kada se sretnemo u džami ili među, pitamo jesi li pročitao knjigu, sa željom da što prije dođe kod nas da je pročitamo. Danas slobodno kažem, što se tiče naših knjiga koje se nama se formarima, prizimo im draga braćo okrenimo se prema njima, donesimo četiri tekvira Allahu Akbar i klanjajmo im dženazu. Da! Danas smo te knjige zamijenili sa internetom i zamijenili sa Facebookom. Danas se gotovo te knjige uopšte i ne otvaraju. Uopšte ih ne otvaraju. I zato nema znanja. Da, ima s druge strane informacija. Vidiš, čovjek je pun informacija koje je stekao na Facebooku ili na internetu. Ali nema znanja. Jer ono što stičeš na internetu i na Facebooku i ostalim stvarima je uglavnom, u 95% slučajeva, to su informacije. Nije znanje. To su samo informacije, a znanje, poznato je način i metod putem koji se stiče ispravno šarijatsko ispravno znanje. Odvele su nas od Ibaleta gospodaru Subhanahu wa Ta'ala. Pa tako vidiš one koji dugo ostaju noću, djeći pred kompjuterom ili dakle pored a, svoga telefona itd. Vidiš ga kako ostaje kasno u noć i zatim nakon toga ima predpreke ima problema za usta, kada je u pitanju ustajanje za saba. Vidiš da kako najveće prije nego što ode u svoj krevet. Umoran mu je i teško je možda da klanja dva rekeata, da klanja možda vitri itd. itd. Ali mu nije teško da otvori svoj profil i da vidi ko je dakle šta lajkovao, ko je šta napisao i nije mu teško da usput odgovori ovome ili onome na napiše koju riječ pa se možda i zadrži u tim svojim odgovorima i zaboravi na svoj umor. stvari, ali i zato dakle, ima vremena da uzvrati odgovori fulanu i allanu i ovome i onome i tako dalje da mu se ime bude još veći ne samo da nas je ovo odvratilo odala, od, od, od, od uh, knjiga, od šarijarskog znanja odvratilo nas je od Allahume dželle Kige. knjige da, odvratilo nas je od Allahume dželle vada knjige i ovo je suština i činjenica koju smo svi svjesni a ako neko želi da zanegljira i da se inati suprostavi, neka pogleda sebe i neka vidi koliko puta dnevno otvori Facebook, a koliko puta dnevno otvori ovamu knjigu ili neku drugu šariatsku knjigu. Ove stvari su pokvarile kao što reče jedan od čak i naša sjela. Čak i naša sjela. Pa tako vidiš brata koji dođe kod tebe da sjetne i da porazgovara i tako dne. Prva stvar koji te pita, wireless koji ti je pasor. Da on znači uđe na internet, pa zatim nakon toga s na vrijeme da baci ovdje pogled, da vidi šta je ko napisao, šta je ko odgovorio, itd., itd. Muzibet još veći Musribe, draga braća, što su žene iskušane ovom fitnom, ovim iskušenjem. A žene kao žene, dakle, slabašne i teže se suprostavaju fitnama izbog tog razloga lakše upadaju, u, lakše upadaju u ovu fitnu. Koliko je, draga braćo samo razvoda, brakova u zadnje vrijeme koji su se desili upravo sebebem sebebom Facebooka. Pa tako vidiš čovjeka kako se žali kako ga žena napustila i vijesti objavljuju, fuljari, fuljari, ostavila ga žena, zašto? Zato što je bezdakle kontaktirala preko Facebooka sa drugim, ostavila i njega, ostavila i djecu, troje, četvoro, više djece, ostavila sve to i otišla i otišla drugom. Razlog zato šta? Šta je razlog? Razlog je zbog toga što je kontaktirala putem ovih društveni, društvenih mrež da ne govorimo o mocibeti mimo toga koji nisu doveli do razvoda braka, ali koji su proizveli mnogobrojne probleme u mnogim familijama, koji su proizveli mnogobrojne probleme u mnogobrojnim, u mnogobrojnim familijama. Da ne govorimo o zanemarivanju i zapuštanju djece od strane da kada se stara od strane žena. Ima sestra doktorijem dakle, da prokomentariše da napiše, da odgovori, da lajkuje itede ali nema vrijeme za svoje, ali nema vrijeme za svoje dijete. Pa dijete raste, prvi, drugi, treći četvrti razred, možda se još uvijek nije poučilo harpovima, ima još uvijek zato vrijeme, ali zato se treba pisati na Facebooku i odgovarati. Dijete tako dakle, odraste ne pouči sa Allahu iđene vala, knjizi, ali je zato, ali zato sestra vrši davu o znacima navoda, a najveća dava koju žena vrši jeste, dakle, dava u njenoj kući, jeste dava sa njenom djecom, odgoj njene djece, koje će nakon toga širiti Allahovu subhanahu otana vjeru. I zato je stasala danas staše jedna generacija koju možemo nazvati generacijom Facebooka. Slabašna generacija, mlitava generacija, nikakva generacija, generacija koja ne zna ni za šta, osim dakle ono što se napoji od interneta, ne zna ni za šta drugo, ne razlikuje dobro od Loše, niti zna šta je dobro, niti zna šta je loše. Čitava njegova preokupacija jeste koje je lajkovao njegov, dakle, video kojeg je postavio, koje, koje je lajkovao ono što je on postirao i tako dada i tako <kuh> dada. Ljudi danas sebevom ovih stvari, grada braću, isponiši svoja dobra djela. Pa tako vidiš, brata, sada slika se drži Allahomu, dželjela, na ruku u svojim knjigama. Subhanallah, salaf posali kada bi neko došao, a oni držali Kur'an u svojim rukama, brzo bi svoj Kur'an stavili pod jeslu, a zatim nakon toga otvarali vrata gostu da uđe. A danas, brat, se slika sa Kur'anom. Evo, on čita Allahovu žele valakimu, vala hawle, vala kuvata illa billah. Tadji'u nil u upropaštavanje dobrih dijela. Da li o svega i Da govorimo o pisanju svega i svačega? Gotovo da još nas neko neće obavijestiti tamo kada je ušao u kupatilo i kada je išao, izašao iz kupatila. O svemu i svače se, o svače se piše. I zato je stasala ovakva generacija koju danas, dakle, imamo. Generacija koja nema hema, koja nema brigu za Allah, uđene, u ala, vjeru. Ali je mu sibe, mnogo veći mu sibe, drago braćo, u roditeljima koji sve to posmatraju. U roditeljima koji to sve dozvoljavaju i svojim dakle, djeci, i svojim familijama, koji ne kontrolišu ono što se dešava u njihovim kućama. Ono što se dešava u njihovim u njihovim kućama, da nadzirugate dakle, svoju djecu, da gleda kako i na koji način se djeca koriste ove dakle, stvari, internet i tako dalje. A posebno kada su u pitanju ženska djeca, kada su u pitanju ženska djeca. I zato dešava se nakon toga da mi ne udajemo više naše, nakon toga naše kćevke. Facebook je taj koji udaje. Facebook je taj koji koji dakle koji udaje oda hauta oda kuvo te bila i doista muslimani nisu iskušani većom pitnom od ove u kojoj se mi danas nalazimo jer je upravo to cilj nevjernika, to je cilj zapada da oni stvore kod nas mrtvu generaciju, generaciju koja neće imati briga za Allahu u vjeru, neće imati brigu za Allahu u vjeru. vjeru, bez generacija koje će voditi računa o bezveznim stvarima prostim stvarima. Allaho, poslanih, vaselama, kaže, Allah poslanik s.a.v. kaže doista Allah voli visoke ambicije kod čovjeka, visoke stvari, a prezire mrzi i niske proste ambicije. Da čovjek ima prostu, dakle, da ima prostu, prostu ambiciju. Si se sigurno sjećate priča o padu Endelusa. O padu Endelusa. I o svešteniku koji je ispitivao stanje muslimana, pa kada je ušao prvi put i zatekao stražare kada ne puštaju da uđe osim dakle nakon što ga kontrolišu i nakon što mu narede da se obuče kao što se obuče oblače oplače u Šticjedici, u islamskoj državi, pa zatim nakon toga kada je prošao pored mladica koji je plakao zbog toga što nije izvršio zadatak koji mu je povjerio njegov otac, pa je tužan zbog toga nije ga uradio na potpun način, onako kako treba, pa je tada rekao ne, nije vrijeme. A kada je vratio po drugi put, tada zatekao da kada je stražare na ulazima pijane, nemarne, ne hajne, ne pa zatim nakon toga naša odakle mladića kako plaće, pa ga ovaj put upitao zbog čega plaće, pa ga je obavijestio zbog toga što ga je napustila ili ostavila djevojka i itede tada je rekao sada je, sada je vrijeme. Tada je dak ovaj čovjek rekao sada je, sada je vrijeme. To je ono što oni žele upravo ovim sredstvima informisanja u koje su nažalost po čiji su fitni Muslimani danas itekako kako upali, po čiji su Muslimani danas itekako, itekako upavi. Stoga, ako želimo spas iz ovih stvari, ono što je najbolje i najsigurnije jeste se čovjek kloni ovih stvari. Al halaru beđi, al haram begi, halal jasan i haram jasan, a između njih su sumnjive, su sumnjive stvari. Pa ko se kloni sumnjivi stvari, taj je sačuvao svoju vjeru i svoju, i svoju čast. Ovdje govorimo o sumnjivim stvarima, ne govorim, draga braća, o onome što se praktikuje od harama, to je haram i zabranjeno je, a što se u dosta često slučajeva praktikuje. Pa tako vidiš, ne dakle samo obične ljude, nažalost vidiš braću i sestre kako uspostavljaju kontakt preko interneta. I to sve u cilju dave. Obmanjuje brat sebe, obmanjuje sestra sebe kako ona eto davi na taj način pa kontaktira. Pa kada se zatim nakon toga udavi, onda kuku šta se desilo i šta je... Šta je, nakon toga, šta je nakon toga nastupilo. Dakle, ono što je haram, to je haram i toga se čovjek mora, i toga se čovjek mora, mora dakle kloniti. Većina korisnih stranica koje se danas nalaze, draga braću, ali se čovjek može dakle uzeti informacije ili određeno znanje ima pri, pristup njima je olakšan i nema potrebe čovjek da ima nalog na Facebook itede itede Nema potrebe za tim ono što mu je potrebno od komunikacije, dovoljne su mu druga, dakle, sredstva i drugi programi kako bi se sačuvao ovi harama. Postoje, dakle, mnogo druga sredstva i naših metode putem kojih čovjek može korid, korid, kontaktirati sa svojim bližnjima bez, dakle, ovih, bez ovih sredstava. Ali problem je da nas svi odošli na Facebook, da nas nema više Skype i tako dalje, nema, nema više, ne možeš da nađeš. Sve se ocelilo na Facebook, sve je otišlo, otišlo, dakle, otišlo tamo. Zato draga braćo, posebno mi kao muškarci obavezni smo da vodimo računa o emanetu kojeg nam je Allah Subhanahu tada povjerio spram naših žena i spram naše djece. Obaveza nam je da utičemo na svoju djecu i da sprečavamo eventualne munker, eventualno loše djelo koje se nađe u našim, koje se nađe u našim kućama. Naime, prije negoli što bude, kasno. Prije nego se bolest proširi. Prije nego bolest pusti svoje korijene, pa je zatim nakon toga teško iskorijeniti, vodimo računa da tu bolest najprije spriječimo. A ne, kaj je to, kaj broj mi ne ga igraješ. Kao što kažu Arapi. Spriječiti je bolje negoli liječiti. A ako se već desila ta bolest, onda da radimo na njenom izliječenju. Da radimo na njenom na njenom izlečenje prije nego bude prije negodi bude kasno Allahu dželle vealla molim da nas pomogne u tome اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده Ora, ses me informisanja, draga braćo, sesa kontaktiranja. Su nas odgovarao i od naši ibadeta. Pa tako vidiš, novogovronja Hadije na svom taj blogu i svom postu postavio na hiljade i hiljade slika kao da je vrijeme hađa proveo u slikanu, a ne u ibadetu gospodaru Subhananu Uotaru. Vidiš kako i one koji su možda ujeti kako, ali vidiš kako iz i oni šalju komentare, šalju poruke, optužuju, napadaju itd. Itd. itd. Uticale su ove stvari čak i na naše ibadete, na ispravnost ili na potpunost naših, na potpunost naših ibadeta. A ono što je još opasnije od toga jeste da je ljude odvelo sa pravoga puta i izgubilo kod njih al-furqan, učinilo da nestane kod njih furqana onoga što razlu razlučuje istinu od neistine. Onoga što ra razlučuje istinu od neistinu. To zbog toga što najveća stvar koja čovjeka udaljuje, udaljava od haka, od istine, jeste kertretu muhalafatil baotili hisse normane puno mješanje i kontaktiranje, stupanje u kontakt sa batilom, hissem, i dakle, tjelesno, a i u značenju. Bila mađrifa in sabika bil haki, bez predhodnog dobro poznavanja istine. Bez predhodnog dobro upoznavanja istine. I zato u aferu stojim, ketretu nabari fil batil, hibu bi mađrifa il haki fil kalb. Doista, pretjerano gledanje u Batil ba biva sebevom da se čovjeku otrivne da nestane spoznaje istine iz njegova srca. Da nestane spoznaje istine iz njegova iz njegova srca. I zato su došli šarijanski tekstovi iz dva vahja, iz dvije objave, Kur'ana i Sunneta, da se čovjek upušta u Batil ba i da ustrajava u gledanju i šitavanju Baltila sjedenju sa onima koji su muptilun, koji su nosioci Baotila. Tada ta taparu Laji, sve dok oni ne promijene svoj govor. Nemojte sjedati dok su oni u batilu. Zbog toga što srce se, zapa, srce se napaja fiknom, dakle, mišljom i mišljenjem, idejom i tome slično, malo po malo sve dok se ta ideja i ta misao bila ispravna ili neispravna, ne usadi i njegovo srce. I zato gospodar Željevala na kraju ovog ajeta kaže, i nekom idem misluhom. Onda ćete vi biti poput njih. To jest, Vaše stanje će biti poput njihova stanja. Vaše stanje će biti poput njihova stanja. Ako ustrajete sa njima, u druženju sa multilunima, sa nosiocima baltila, sjedenjem sa njima, iščitavanjem onoga što oni pišu, a to je upravo ono što se dešava na Facebooku. Dakle, da se pročite svaki komentar. E, čekaj, šta je napisao i Hasan, i Amr, i Zeyd, i ovaj, pa sami da govori ove, pa ovome, itd. itd. I nekum, i den, mi fluhum. Onda ćete vi biti poput i zato mušnji jedna od prvih stvari, među prvim stvarima koje će navesti kao razlog svog dolaska u Žeranem kada budu bili upitani maselka konfisata. Šta je to što vas je dovelo u Srbu vatru, reći će kuna mi smo bili sa onim koji su bili sa uh, sjedili naknada, dakle, razgovarali sa nosiocima Baltila koji su svašta pričali, svašta govorili itede koji su tračili svoje, traćili svoje vrijeme. Obrazite pažnju, među prvim stvarima, kod na dubom na al-khayidin, Ajma Muhammad rahime Allahu taala, bileži da Allah ibn Mas'uda radijallahu anhu da je Doista oni koji imaju najveće grijehe su oni koji najviše se upuštaju u batil, koji se najviše upuštaju u najviše upuštaju dakle u batil. I upravo ovo je ono ovo stanje u kojem se mi danas nalazimo, srvom interneta, srvom novina, sebom, dakle drugi medija i tako dalje, čovjek često dolazi u kontakt sa batilom. Često čuje batil. A osam oni koji pratite, koji se ne odbajaju ili dakle, od televizora ili od interneta. Često se u, dolaze u kontakt sa batilom, što rezultira da kod čovjeka nestane mogusnost da razluči istinu od neistine. Pa i zato vidiš takvi ljudi, oni su možda puni informacija, ali su puni šubhi. Oni su puni, oni su puni šubije. Pa da vidiš šta je napisao, le, pa taj, taj je rekao na Facebooku, pa ovaj odgovorio i tako dalje i tako dalje. Puni su šubhi zato što je nestalo kod njih furtana, putem kojeg razlikuju šta je dobro, a šta je, šta je loše, sebegom pretjeranog kontaktiranja sa nosiocima batila i upuštanje u ono što je, što je batil da dakle, svašta piše i svašta komentariše, čak i najprostije, najbezveznije stvari, vidiš i dakle kako ovi vlasnici, šlanovi ovih društvenih mreža, kako ih komentarišu, raspravnaju, razgovaraju sa njima, pa koja mu je slika lijepa, pa na koju je sliku fino ispao da ne govorimo o ženama, a na koju nije, a mu si i žene, dakle plus dodatno, ispoljavaju svoje slike na ovim društvenim mrežima, pa još vidiš i brata, snikao se sa Hanumom i okačio te dakle, svoju sliku sa Hanum, da ga čitam svijet kvira. Nestalo, dakle, gireta, nestalo ljubomore kod ljubomore kod ljudi. A shavila bi ovakvom, ako bi, dakle, konja kojeg je drugi čovjek pojahao, a tu, dakle, prije toga jahala njegova žena, zaklao bi to konja iz gireta, iz ljubomore. A danas se čovjek ne slidi da ukači, dakle, slike, svoje familije, svoje žene, svojih džetki i tako dale, da ih gleda čitav svijet i br i fažir i poklarenjak i, i, i, i onaj koji je dobar i tako dale i tako dale. S draga braćo, uzmimo preventivne mjere, prije nego bude kaslo, prije nego li bude kaslo, prije nego li se budemo kajali zbog posljedica koje provzrokuju, a koji smo nažalost i sami svjesni. Svi smo mi svjesni posljedica i opasnosti ovih stvari, ali nažalost što problem je u tome što se nemarno odnosimo prema njima, što ih nekako ne uzimamo za ozbiljno, ne uzimamo ih za ozbiljno, nego ih tako zanemarujemo, ostavljamo pa se bolest Usadi, proširi i pusti korijene i zatim nakon toga kada budemo htjeli da je liječimo, onda nakon toga dolazi do dolazi do problema. Nastojimo da dakle svoja naša djeca imaju program po kojem će se držati. Ne bude ko otvoreno kad god hoće pristup interneta radi i tako Kao što godiš računa za neke druge stvari i strana. Škola ti ga kvari, sada ti ga i kući kvari, kuća ti ga kvari, internet ti ga kvari, ti si zauzet, žena dakle, kad je, jer treba da sprema, sprema, ako ima vremeno od Facebooka, a ako nema, dakle, onda je na Facebooku, kao što se našali jedan od braće, kada je, kaže, došao kući, čovjek došao kući i kaže, ženo, maša Allah, hrana spremna, na vrijeme, dobro, žena obučena, sveđena, sve je čisto spremno je sigurno naradi da nas Facebook nema da nas Facebook Facebooka, Facebooka i gleda Stoka obratimo pažnju draga braso na ove stvari i preuzimamo preventivne mjere prije negovi bude kasno wallahu mustan wala haula wala kuvvata da billah Oy mala subhanahu wa u ummet Muhammada sallallahu alejhi koji se pore na Allah pomogleda put radi ustizanja njegove riječi kako bi riječ uzvišenom bila gornja a riječ nedjeljika donja vole gospodara jeđeva da pomognu našoj našoj braći mučahide u Šamu i svim drugim mjestima gdje se bore radi uzizanja Allahove džellal vahala riječi. Molim gospodara džellal vahala da nas sačuva od Oni otvorenih javnih kao i onih tajnih skrivenih. Molim gospodara subhanahu wa taala da sačuva nas i fami naše familije. Molim gospodara subhanahu wa taala da nam olakša sebebe upute i tevfik uspjetu stia. اذا سا chua سببها пониження و قول هذا و الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا واقم الصلاه